السلام warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن واشهد أن, ان محمدًا عبده ورسوله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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, Allah Taala akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Semua orang akan kembali kepada Allah Taala. Semua orang akan Allah subhanahu wa Taala. Ta menempatkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di posisi yang sangat mulia yang tidaklah Allah Subhanahu wa taala tempatkan salah seorang pun di antara hamba-Nya di tempat di mana Dia menaruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidaklah sah bentuk ketaatan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mentaati atau mengikuti cara yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun bentuk ketaatan tersebut Allah jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beritibar kepadanya sebagai kadar cinta seseorang kepada Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Kul yun kuntum tuhbuun Allah, fatabuuni yuhbabkum Allah, wajazir lakum zunnubakum." Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, apabila memang kalian mencintai Allah subhanahu wa taala, maka ikuti aku. Ini hanya dengan itu Allah akan mencintai kalian. Seraya mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Maka besarnya cinta seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadarnya dapat terlihat seberapa besar dia beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa posisi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaruh, ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahwa saya adalah man yang duduk jannah. Aku adalah manusia pertama yang akan masuk syurga. Kemudian semakhi li dikatakan kepadaku, iaitu yani malaikat penjaga pintu syurga berkata, man siapa? Semakul tu Muhammad. Aku pun berkata aku Muhammad. Maka malaikat penjaga syurga pun berkata, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka qat." Aku diperintahkan agar tidak membuka pintu ini bagi siapapun sebelummu ya Muhammad. Kemuliaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kecintaan kepadanya? dijadikan patokan keimanan seorang hamba sebagaimana disampaikan olehnya sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi belumlah sempurna keimanan salah seorang diantara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri wa daripada anaknya Wali di daripada orang tuanya, wanasi ajmain dan daripada seluruh manusia, aku lebih dia cintai dari segala hal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "An Nabiu Awla Bil Mu'minin Min Anfusihim Wa Azwajhu Ummahatuhum." Sesungguhnya sang Nabi tersebut iaitu yani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh jauh lebih utama bagi orang-orang Mu'minin daripada diri mereka masing-masing. Dan istri-istri mereka adalah ibu-ibu dari para kaum muslimin, sebuah posisi yang sangat mulia yang Allah berikan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang termasuk dalam bentuk Ijma' di dalam syariat kita adalah dimana ketika seseorang menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka sungguh. Dia telah terjerumus ke dalam kekufuran yang mutlak. La yustatabu minhu. Tidak dituntut taubat lagi darinya. Menyakiti hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya subbur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad waka' fil kufril mutlak. Maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam kekufuran yang mutlak. Yang tak usah dituntut taubat lagi darinya. Di dalam syariat Islam. Ketika seseorang menghina Allah Subhanahu wa taala, maka pemerintah yang ada menangkapnya, tuntut darinya taubat. Apabila dia bertaubat, maafkan. Dia tidak bertaubat, duribat unuk, dipenggal. Oke. Okay. Namun apabila seseorang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangkap. Dia mau taubat ataupun tidak taubat, penggal. Sekali lagi, ini sayangnya yang tidak diketahui bahkan oleh kaum muslimin yang sejak lahirnya mengaku wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum ini tidak kita kenal. Seseorang menghina Allah tangkap. Tuntut taubat, dia bertaubat ampuni. Tentunya kewajiban ini hanya bagi orang-orang yang Allah berikan kuasa kepada mereka di muka bumi. Atas para penguasa. Bukan pada individu kaum muslimin. Sebagaimana had-had yang ada di dalam Islam. Seperti cambuk, rajam, potong tangan. Semua hal tersebut adalah kewajiban pemerintah. Bukan individu kaum muslimin. Sehingga tidak terjadi fitnah dan ketidakteraturan. Ketika pemerintahan tidak menerapkannya. Maka doakan seluruh kebaikan bagi pemerintahan yang ada. Semoga Allah memberikan mereka hidayah dan taufik. Untuk berbuat lebih baik. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Apabila seseorang menghina Allah subhanahu wa ta'ala, tangkap. Tuntut taubat. Tidak mau bertaubat, penggal. Dia bertaubat, ampuni. Namun ketika dia menghina Rasul Alaihi Wasallam, tangkap. Taubat ataupun tidak, penggal. Ijma' ini dinukil oleh Syekhul Islam ibn Taymiyah dan banyak disebutkan di dalam kitabnya. As-Sarim al-Maslul ala syatimil al rasul. Ini ijma' juga madhab Malik rahimahullah, Ahmad, Syafi'i, al-Layf. Al-awza'i dan seluruh ulama ahli sunnah menegaskan kebenaran hal ini. Mungkin seseorang akan bertanya mengapa seolah-olah kita lebih menghormati rasul daripada Allah sendiri. Maka ulama menjawab illahnya dari hukum tersebut sangat zahir. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia. La yalhaquhu naqs walau sabbahu jami'ul alamin. Sungguh sifat negatif takkan mengenainya. Kalaupun seluruh alam semesta menghinanya. Allah Zat yang Maha Mulia. Hadis Abad Zhar. Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang dibayarkan Imam Muslim rahimahullah. Hadis Qudsi. Tawil, panjang. Wafih dan di dalamnya Allah berkata. Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum. Wa insakum wa jinnakum. Kanu ala afjar kalbi rajulin wahidin minkum. Ma naqasa thalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku. Apabila seluruh kalian, seluruh jin dan manusia di setiap zaman berada dalam kondisi sekurang ajar, kurang ajarnya hati seseorang di antara kalian, semuanya katakan seperti Fir'aun, kurang ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap zaman, seluruh jin dan manusia, itu semua tidak mengurangi kekayaanku, kemuliaanku sedikit pun. Allah Zat yang maha mulia. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam fabasyar dia human being manusia yang akan tercoreng nama baiknya ketika ada yang mencorengnya sementara nama baiknya berkaitan dengan kebenaran yang dibawakan dari Allah Subhanahu wa taala maka sungguh wajib bagi kaum muslimin yang mengaku mengikutinya untuk menjaga dengan baik harga dirinya nama baiknya fitnah fitnah atas namanya dan demikianlah amal salafus saleh dari zaman ke zaman dan dengan itu Allah berikan kepada mereka kemuliaan kemakmuran kejayaan dikarenakan betapa mereka menjaga kemurnian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimah Allah diriwayatkan oleh Abu Daud rahimah dan Imam Nasa'i dengan sanadnya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu Abu Barzah bercerita ذات يومين suatu hari ketika dalam pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu تغيظ ala rajul. Abu Bakar begitu murka dari seseorang begitu marah dia kepada seseorang Abu Barzah pun menawarkan diri Ya Khalifat Rasulillah, hala aktuluh. Wahai penggantinya Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Wahai Khalifahnya Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Biarkan aku membunuhnya. Yang ini membunuh orang yang membuatmu murka ini. Falamma sami'a kalimat al-qatal, ghayar al-haditha ajma. Ketika dia mendengar kalimat bunuh, dia rubah langsung materi pembicaraan. Oke? Okay? Falamma kana bil-layl dan ketika malam hari datang, nadani Abu Bakar pun memanggilku. Dan dia berkata kepadaku, "Ya Abu Barzah, akunta sataktulu ar-rajula haqqan? Apakah benar kau akan membunuh orang itu tadi?" Wa nasitu al Abu Barzah berkata, "Aku benar-benar lupa yang dibicarakan dia apa? sampai dia mengingatkanku." Kemudian aku pun berkata, "Ayyu ya khalifatar Rasulillah, Sungguh wahai khalifah Rasul, لو امرتني ابي لا كانو perintahkan aku la abtu sungguh aku akan bunuh dia. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, ya Aba Barzah, hadhihi lam takun li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Barzah, hal tersebut tidaklah boleh. Tidaklah berhak dengan hukum itu seorang pun kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu satu-satunya manusia yang dimana orang yang menyakitinya membuatnya murka menjadi halal darahnya hanyalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasul mau memaafkannya maka itu haknya. Namun ketika Rasul tiada maka tidak ada satu orang muslim pun yang memiliki hak untuk merampas hak Rasul dalam memaafkan orang-orang yang menghinanya Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah juga Imam An-Nasai rahimahullah dengan sanadnya dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu Kisah yang panjang dan indah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu bercerita Lama fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah" Ketika Rasul dari Madinah menaklukkan Mekah. menaklukkan Makkah, amanat nasajamin ma'adah setah. Rasul memberikan selu, janji keamanan kepada seluruh penduduk Mekah. Kalian aman, tidak dirampas hartanya, tidak dibunuh. Kalian aman, kecuali enam orang. Kecuali enam orang. Rasul berkata kepada enam orang ini tentang enam orang ini. Oktulohom walawajatumohom mutaallikin abastaril Ka'bah. Bunuh mereka. Kalaupun kalian temui mereka sedang bergelantungan di kiswahnya Ka'bah, bunuh mereka. Kanwa arba'ah rijal wa mroateen. Enam orang ini adalah empat lelaki dan dua wanita. Kita bahas yang empat lelaki. Empat lelaki ini adalah Abdullah ibn Khatal Abdullah ibn Abi Sarah Ikrimah ibn Abi Jahal sama Miqyas ibn Sababah radhiyallahu Miqyas ibn Sababah Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu anhu. Adapun الناس fa adraqa ibn fi suq kemudian Sa'ad ibn Abi Waqas Meneruskan ruskan ceritanya. Adapun manusia menemukan Abdullah ibn Khatal di pasar. Fa qatalu maka mereka pun berebutan untuk membunuhnya di tempat. Di pasar di hadapan orang-orang Amma Mikyas ibn Sababah, ada Mikyas ibn Sababah lari bergelantungan di Kaabah berharap rahmat dari orang-orang yang mengejarnya. Dikarenakan mereka kaum musyrikin pun menghormati. Baitullah haramnya menumpahkan darah di situ. Benar. Haram menumpahkan darah di Baitullah haram. Itu diakini kalaupun oleh kaum musyrikin. Namun beberapa darah memang pantas ditumpahkan. Seperti ketika seseorang menemukan ular di Kaabah bunuh. Tidak ada dam. Ular. Begitu juga penghina Rasulullah SAW. Kalaupun berada di dalam Kaabah, tumpahkan darahnya. Mikas Ibn Sababah lari bergelantungan di sitar Kaabah, berharap rahmat. Namun Sa'id bin Harith dan Ammar Ibn Yasir, mereka berburu, namun Sa'id Ibn Harith lebih muda. Dan dia maju lebih cepat, dan dia yang berhasil membunuhnya. Dia yang berhasil mendapatkan keutamaan itu. Di tembok Kaabah, dibunuh. Dua. Adapun Abdullah ibn Abi saraf, faktaba inda akhihi fil rada'ah Uthman ibn Affan. Dia bersembunyi di saudara sesuswanya, yaitu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Adapun Ikrimah ibn Abi jahal, Fafarra ilal bahri farakiba safina hariban. Dia kabur ke laut, dia naik perahu dan kabur. Ith habat asif tiba-tiba di laut, datanglah badai yang besar luar biasa, perahu yang ditumpangi oleh Ikrimah ibn Abi jahal. Kemudian nahkoda perahu tersebut pun berkata Ya ahlas syafina I'lamu Wahai para penumpang perahu ketahuilah Anna alihatakum lantan Fa'akum huna bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian tidak akan bermanfaat di disini Akhlisu Maka ikhlaskanlah doa Permintaan pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lihat tauhid rububia yang ada Kalaupun pada kaum musyrikin Mereka tahu Tidak ada yang dapat menyelamatkan Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fitrah mereka yang masih ada. Terlihat ketika mereka terbentur. Kepepet. Berada dalam kondisi terdesak. Mereka lari hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu. Tidak ada yang dapat menyelamatkan. Kecuali hanya Allah. Ikrimah ibnu Abi Jahal pun berfikir. kalaulah tidak ada yang dapat menyelamatkanku di lautan. Kecuali Allah. Maka begitu pun di daratan. Kemudian dia bernazar. Lillahi 'alayya law anjani Allah apabila Allah selamatkan aku la'atiyanna Muhammad sungguh aku akan datangi Muhammad wala, wala ajidannahu karima dan sungguh aku akan menemukannya dalam kondisi sebagai orang yang memaafkan dan mulia Kodarullah. Allah selamatkan ikrimah ibnu Abi Jahal dan dia hampiri Nabi Muhammad saw menyerahkan diri kepadanya, bertaubat dan berislam. Ber Fakobila Nabi saw taubatah. Nabi pun memaafkannya. Nabi menerima keislamannya. Fhasuna islamu maka kemudian rekornya di dalam Islam pun jadi baik. Jadilah ikrimah ibnu Abi Jahal radhiyallahu anhu. Shuf, kalau Nabi mau maafkan hakku itu haknya. Namun Abdullah ibn Abi Sarah yang bersembunyi di saudara sesusuhannya yaitu Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Abi Sarah karena ketibaan wahyu penulis wahyu Muslim penulis wahyu terkena fitnah bersama beberapa penulis wahyu yang lain sehingga akhirnya murtad lihat Subhanallah di bawah dihilkuluh yukolibuhakai fasha seorang yang menjadi penulis wahyu. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan telah menjadi di posisi penulis wahyu. Ketika Allah kehendaki mereka untuk kembali kufur, kembali mereka kepada kekufuran. Dia bersama para penulis wahyu yang lain. Bahkan mereka berani berkata, Inna muhammadan la yadri illa makatabtullah. Muhammad ini tak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tuliskan baginya. kekurangan ajaran yang luar biasa sehingga Rasul menginginkan darahnya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul menyeru manusia untuk bayat Datanglah manusia satu persatu Membayat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Uthman pun membawa saudara sesusuan ya Abdullah Ibn Abi Sarah Ketika Uthman Ibn Affan nurayn, Berada di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dia bawakan Abdullah Ibn Abi Sarah Ya Rasulullah Bayat Abdullah Uthman pun membujuk Rasul Ya Rasulullah Bayatlah Abdullah Rasul pun sallallahu alaihi wasallam membuang muka menahan tangannya. Utsman kembali membujuk, "Ya Rasulullah, bai' bayat Abdullah, bai'atlah Abdullah." Utsman, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih membuang muka. Kemudian Utsman kembali berkata, "Ya Rasulullah, bai' bayat Abdullah, Bayatlah Abdullah." Fabai'ahu ba'da thalath. Rasul pun membayat Abdullah bin Abi Sarh, ini yani memaafkan ya. Setelah tiga kali dibujuk Utsman, lihat pernyataan Rasul setelah itu. Setelah Rasul membaiat Abdullah bin Abi Sarah, dia berbalik kepada para sahabatnya yang berada di belakang dan dia berkata, "Hal fikum rajulun rasyid? Adakah orang pintar yang cukup cerdas di antara kalian?" Izra'ani kafat tu yadī an Ketika dia melihatku menahan tanganku dari membaiatnya, "Falyakum" Wahyadribo onok hadar rajul maka agar dia berdiri dan segera memenggal lehernya. Kenapa kalian diam? Lihat para sahabat pun berkata, ya Rasulullah ma'adranamafin nafsik. Bagaimana kami tahu apa yang berada di dalam hatimu ya Rasulullah? Laulah aw mata ilai Kenapa kau tak kasih kita kode mata sehingga kita pun bangkit berdiri dan memenggal lehernya? Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, Innahu layan bagi linabiyyin antakuna lahu khainatul a'yun. Sesungguhnya tak pantas bagi seorang Nabi untuk melakukan pengkhianatan mata. Demikianlah umat terdahulu menjaga kemuliaan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, kaum muslimin terbesar di muka bumi, Manusia satu silih berganti setelah yang lain Mengaku Nabi setelah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan masih hidup Sebagian mereka ada yang mengaku beriman kepada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan masih hidup Pantaskah kita mengeluhkan kejatuhan Kehinaan yang Allah timpakan pada kita أقول لكم هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والحمد لله وقد كفى. والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى اله واصحابه ومن كانوا باثارهم اكتفى اما بعد اخواني رحمكم الله dikisahkan suatu hari pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah terlihat betapa para kaum tabiin masih menerapkan berpegang teguh kepada hukum itu dilaporkan beberapa bocah-bocah kecil bocah-bocah kecil beberapa orang dilaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz dikatakan pada sang khalifah bahwasanya bocah-bocah ini telah membunuh seorang kakek Yahudi Kakek Yahudi. Ditanya oleh Umar ibn Abdul Aziz. Kenapa kalian membunuhmu? Maka mereka pun menjawab dengan kepolosannya. Ya amiral Mukminin, kami sedang bermain. Kami abu Sebagaimana anak-anak bermain. Lalu kakek-kakek itu pun melewat. Lewat di dekat kami. Dan memarah-marahi kami. Merasa terganggu dan lain-lain. Terlihat seperti biasa kakek itu pun lewat sana. Dan memarah-marahi mereka. Kami diamkan biasa. Namun pada kali itu dia lewat memarah-marahi kami. Kemudian dia menghina-hina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami pun tak tahan mendengarnya. Kami ambil batu kayu yang ada kami pukul. Dia mati ya amirul Mukminin. Ya. Umar ibn Abdul Aziz berkata. Alhamdulillah aku masih hidup di zaman. Yang dimana anak-anak kecil masih berani membunuh. Demi membela kehormatan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil, bapaknya seperti apa? Bapaknya, pendidikannya seperti apa? Pantaslah Allah berikan kemuliaan, kemakmuran yang luar biasa pada mereka. Sehingga terjadi pada zamannya ciri kiamat. Seseorang hendak bersodakoh, bingung, sodakoh kemana? Zakat bingung, zakat kemana? Dikarenakan kemakmuran telah merata di negeri kaum muslimin. Musim dingin ketika daun-daun dan biji-biji mengering dan rontok Umar Ibn Abdul Aziz perintahkan untuk ditebar gandum dalam jumlah yang sangat banyak di puncak-puncak bukit tebarkan dihambur-hamburkan di puncak-puncak bukit dikatakan kepadanya kenapa kau melakukan itu ya Amirul Mukminin dia menjawab agar jangan sampai ada seseorang berkata bahwa burung-burung di negeri kaum muslimin mati kelaparan di musim dingin burung dia pikirkan pada zaman Khalifah Rashid Harun Harrahid Rahimahullah salah satu hobinya adalah memenggal para pemalsu hadis penghinaan terhadap Rasul adalah salah satu yang dengan memfitnah Rasul berkata demikian Rasul berkata demikian satu hari ketika seorang pemalsu hadis hendak dia penggal dia pun berkata lima Adam tadi kenapa kau bunuh aku Harun al Rashid pun berkata, liuri hal ibadah minna. agar aku menyelamatkan hamba-hamba Allah darimu dari kesesatanmu. Dia pun berkata, ainah anta min alf atau alfai hadithin wadatuha ala Rasulullah. Apa yang bisa kau perbuat dari 2 ribu hadis yang telah aku palsukan atas nama Rasul dan telah aku sebarkan walam yakul min harfan kotu. Padahal Rasul tidak pernah mengatakan satu huruf pun dari hadis itu. Kemudian Harun al-Rashid menjawab, Aina anta min al wa Abdullah ibn al-mubarak. Apa yang bisa kau lakukan? Menghadapi al-fizzari, al-imam. Abdullah ibn al-mubarak, al-imam. Yun khilaniha yang akan meneliti tiap hadis yang ada. Wa harfan-harfan. Dan akan mentakhrij tiap huruf yang ada pada hadis-hadis yang beredar. Bunuh, dibunuh. Betapa pemerintah berbangga kepada ulama yang ada. Bergantung kepada ulama yang ada. Betapa mereka menjaga ajaran Rasul SAW dari apa-apa yang bukan darinya. Termasuk dari hadis-hadis palsu. Pantaslah pada masa yang Allah berikan kuasa seluas langit berjalan. Sehingga dia berani berkata kepada langit. Yuhatib as-sama. Dia berkata kepada langit. Ayatuh as-sama. Aina syaitan amtiri, fasaufa yohmalo ilaiyah karaju ke insya Allah langit, dimanapun kau mau turunkan hujan turunkan, dimanapun kau mau turunkan hujan turunkan, nanti hasil bumi yang tumbuh di sana dari hujan, hasil bumi yang tumbuh di sana dimanapun kau turunkan hujan tetap akan disetor kepadaku di sini, insya Allah, di pusat. Tidaklah berkata demikian kecuali seseorang yang luas kuasanya seluas langit berjalan. Mengapa Allah berikan kemuliaan sedemikian rupa kepada mereka? Lihat bagaimana mereka menjaga kemuliaan Rasul dan agamanya. Fama al-amal. Maka apa yang harus dilakukan? Haruskah kita terus mengeluh dan mengeluh? Tanpa dapat melakukan apapun? Maka ya khwani rahmahkumullah i'lamu. Bahawa saya Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menghitung. Apa-apa yang kita lakukan. Allah hanya akan menuntut tanggung jawab. Dari apa-apa yang memang tanggung jawab kita. Perkara nasional. Perkara internasional. Tentang dunia kaum muslimin. Adalah perkara yang besar. Perkara yang tak sanggup kita mengaturnya. Lah Namun yang Allah wajibkan atas kita adalah. Apa yang kita memang masih mampu untuk mengaturnya. Allah wajibkan atas kita ku angkutlah kaum wa ahliikum nara jagalah diri kalian dan istri dan anak kalian dari api neraka terapkan hukum terapkan syariat sebisa mungkin pada diri kita istri dan anak kita timbulkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada agamanya hidupkan lingkungan islami sebisa mungkin di lingkungan kita itu hanya itu yang kita dimintai pertanggungjawaban atasnya Adapun perkara-perkara yang besar di luar kekuasaan kita maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para pemimpin yang ada jangan pernah kita mengutuk-utuknya dan melaknat-laknatnya siapapun pemimpin yang ada sebesar apapun keluhan kita kepada mereka jangan pernah kita mengutuk mereka dikarenakan apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik al Ashja'i rahimahullah oleh Imam Muslim diriwayatkan jirar aimatikum alladzina tubghidunhum tal'anunhum wa yal'anunakum seburuk-buruknya pemerintah yang ada pada kalian adalah pemerintah yang kalian laknat-laknat dan kalian benci maka jangan kita laknat dikarenakan mereka hanya akan berubah sesuai dengan apa yang kita laknatkan maka doakan seluruh perubahan bagi mereka doakan seluruh kebaikan bagi para pemimpin dan rakyatnya Karena apa? Karena keberadaan pemimpin adalah bentuk takdir Allah Apakah seorang yang beriman akan menghina Melaknat apa yang Allah takdirkan atasnya Allah maha tahu kualitas sebuah kaum Sehingga Allah berikan pemimpin yang pantas bagi kaum tersebut Bukankah hanya seekor tikus yang memimpin gerombolan tikus? Tak mungkin singa memimpin tikus Begitu juga hanyalah seekor singa Yang memimpin gerombolan singa tak mungkin, tak mungkin seekor tikus tikus memimpin gerombolan singa, tak mungkin. Itu sunnatullah. Begitupun Allah berfirman, "Wa kadzalika nulli ba'dadh dzalimin ba'dhan Dan seperti itulah kami berikan kuasa kepada orang-orang zalim atas orang-orang zalim yang lain berangkat dari kezoliman yang mereka lakukan. Maka pemerintah yang ada adalah cerminan dari mentalmu. Dari kualitas dirimu, kau lihat buruk pemerintahmu, berarti memang buruk dirimu, buruk rakyatnya. Bukankah Allah maha adil kita ketahui dan kita imani? Bukankah Allah maha bijaksana dalam menentukan hukum-hukumnya kita imani? Maka doakan seluruh kebaikan bagi para pemimpin dan rakyatnya. Itulah bentuk keimanan dari kita kaum yang beriman kepada Allah, Rasulnya dan hari akhir. Allahumma aizzal islamah wal muslimin. واهلك الكثرة والمبتدئه اعداءك اعداء الدين اللهم مزق جماعهم وشدد جملهم وزلزل اقدامهم والكف في قلوبهم الرعبه انك على كل شيء قدير اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انا نسالك من كل خير saya lakdiri Nabiu kita Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dan istighizu bika min kulli syirin. Istighizu bika minhu Nabiu kita Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rabbana aatinha fat Duniyah hasanah, wafil Akhirat hasanah, wakin a'dhab al Nahr. Fassallallahu wasallam, wabarik ala Muhammad, wala Alihi wa Ashabi